ce poftiți? Am, am o afacere de registrat. Ține, omul! blonu. Poftiți pe ușă înăuntru, dacă aveți vreo afacere. Oh, oh. Domnul, era să-mi tai nasul. Hmm. Știi ce teribil mai ai luvit? Pardon, dar nu stric eu. Dacă vă râți așa, capul... A, nu face nimic. N-aveți un scaun? Poftiți mm, Teribil sunt de august. Mă rog, dacă nu vă supărați Aveți apă? Da E rece? Potrivită Nu-i puneți gheață? Ba da Așa Îi puneți gheață? Firește E flir, e, fir, e, ăsta, e... Da, avem filtrul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 Pe semne că acum s-a dus să o din puț. Cum să o scoată din puț? A, apa. Că văz că nu prea are amicul de gând să fie. Uite-l. A... <tiție> Dacă nu te super? mai dai unul. Da, da, da s-a dus dracului Am pierdut -o. Ce? Ce, de ce, e vorba, am pierdut-o A fost o petiție. Nu, frate, Batista uh, Mă Te super dacă te rugasem, să dai Batista Italie. Nu mai un moment uh, E pe birou Ce făși? Uh, oh, da. uh, uh, și dumneata nădușești ca mine Eu dă l Tocmai mi-o dat și mie? Uh, un moment Uh, uh, ce, ce, ce udă e <laughs> Poftiți Da, Dacă nu te superi E <inaudible> jos în partea cealaltă a biroului Ce? Batista, lăsați cu ea eu <inaudible> Merci. <inaudible> <inaudible> Domnule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 Apa, la Domnul. De la Fara. Merci. E, mă duc. Așa, care va se zică, la pensii care va se zică.